Efter föredraget Kanske vi, Föredraget är ungefär tre kvart Sen frågar kanske en halvtimme Vi beräknar vara klara kvart Över åtta senast halv nio Så folk reser långt vet jag Så, att, ja, så är det hela Jag har mina böcker till försäljning Men det säger jag när, när Jan Tullberg Pratar klart Så ska jag inte göra mer reklam för vad jag håller på med Men alltså en varm applåd ger vi då till Jan Tullberg Nu stänger jag av apparaten så att det inte störs. Mm. Okay. Ja, det är kul att vara här. Och innan jag kom hit så undrar jag hur många kommer hit. Det är ju inte det lättaste att konkurrera med slotten. Just Men här har vi en tappra och kunniga och nyfikna personer som vill höra lite om en viktig fråga. Eh, vad jag tänkte berätta och tala om det är att lägga huvudpunkten i alltså några ekonomiska resonemang för hur man ska tänka kring det här med invandring i ekonomi. Och däremot i mindre grad liksom ta och pumpa er med detaljerade siffror. Det lämpas ju inte det här forumet så bra för. Men jag ska försöka ge en, en, en bild av hur man ska liksom tänka kring de här problemen och kunna analysera det på ett rättvist sätt. Och det tror jag är en viktig bit när den offentliga diskussionen i väldigt hög grad handlar om hur man liksom inte ska diskutera invandring ekonomi utan försöka prata om andra saker. Så jag har några distinkta avsnitt men allihopa hänger liksom kring den här ekonomifrågan på lite olika sätt. Alltså det första man ska säga något om det är ju volymerna. Det har ni säkert en massa information kring. Och eh, att det är enormt antal med, med uppehållstillstånd som delas ut i Sverige, känner ni väl till. Eh, ofta pratar man om rekordet varje sista och förra året. Men om man ser den här övergripande mönstret kan det vara intressant att se trenden. Och då kan man se att trenden är så här att på 80-talet så hade vi ungefär 20 000 uppehållstillstånd per år. Under 90-talet så ökade det här till 40 000 per år. Och 00-talet fram till den borgerliga regeringens övertagande av makten så krävde det upp till 60 000 per år. Och under den, de här bor borgerliga åren 2007-12 är vi uppe i 95 000 uppehållstillstånd per år. Så att det är alltså en väldigt starkt ökande trend. Så att man kan ju ifrågasätta vet man vad man håller på med eller har man blivit så att säga trendens fånge och vi har en skenad utveckling. Vad får det här då för konsekvenser? Jo, Sveriges befolkning ökar ju rätt kraftigt. Så att, tittar man tillbaka så ökar det ju inte mer så mycket som 90 000 om året. Men det ökar rätt kraftigt. Så att, tittar man i tio års perspektiv så pratar vi om 600 000. Och då får man varför har vi den här explosiva ökningen? Och ibland så har man i diskussionen som talar om att i stort sett så måste invandrarna fylla upp för att motverka en avfolkning av Sverige för att vi själva reproducerar oss väldigt dåligt. Och då är frågan om, om det verkligen är på det viset. Och tittar man på siffrorna så har man då en känslig grupp som diskuteras. Bryter man ner invandrarna så brukar man tala om tre grupper. Dels har vi de utlandsfödda som är en väldigt stor grupp. Och sen har vi de med dubbel invandrarbakgrund. De räknar man också som invandrare. Sen har vi en tredje grupp. Och det är personer som har en blandad bakgrund. De har en invandrarförälder och de har en svensk förälder. Hur ska man räkna då? Och det här är viktigt för demografin, för det här är en stor grupp, det här är alltså 600 000 personer. Fram till mitten på 2004-2005 ungefär så räknade man de här som bland, hade blandat bakgrund, räknade man då som invandrare. Alltså de har ju delvis bakgrund. Men sen bestämde sig myndigheterna att det blir väldigt många invandrare så här, vi tuggar ner det här. Så att man flyttade om statistiken och sa den att numera så räknar vi personer med blandad bakgrund. Räknar vi nu som svenskar. Problemet med det här är att det blir fel vilken modell av de här två man än väljer. Och det bästa sättet att tänka på det här är att tänka på en familj. En familj med en invandrare och en svensk. Och så säger man så här, de här barnen går i skola och kostar pengar. Vem ansvar är det att betala för de här barnens skolgång det gamla systemet så sa man att det här var en invandrarförälder som skulle liksom stå för fjolerna, alltså rent rent statistiskt när man räknar på det här, det var en invandrakostnad och nu säger man så här att det här är en svensk kostnad och det enda rimliga sättet att se på saken som jag ser och som jag räknar här det är att man har ett delat ansvar för den här gruppen och jag räknar dem också som att när man drar en gräns så får man dela den här gruppen. Och När man har två stora kollektiv, invandrarkollektivet kollektiv svenska kollektivet, så får man ta hälften i varje. Det här är en stor fråga. För att det här är alltså en, en, en skolkostnad för flera hundratusen barn som ligger i den här potten. Så att bara den omfördelningen som jag har gjort i kalkyl är 12 miljarder per år för att få det. Och det här är också viktigt när vi pratar demografi för att det här ger en bild av hur många vad händer egentligen med svenska befolkning? Och om man tittar över en tioårsperiod så kan man säga att om man då räknar, så att säga, vad som ibland skämts, eller ja, känsant vet jag inte, men skämtas om det i alla fall svenskar, då har den svenska befolkningen minskat med en 76 000 människor. Det är inte jättemycket, men det är i alla fall något. Men räknar man på det sätt som jag tycker är mer rättvist och inkluderar hälften av de här med blandad bakgrund då blir det alltså den folkminskningen bland den här bredare svensk definition det blir bara 13 000 personer på 10 år. Det är alltså försumbart. Sen moralen här är att Sverige har en rätt stabil befolkning internt. Men vi har ju då en massiv invandring som påverkar befolkningen. Men som kanske då inte rättfärdigas i det här med betydelsen att vi kan säga att vi måste ha de här invandrargrupperna för att täcka upp. Utan befolkningen är ganska stabil i sin grund. Men vi har en instabilitet med de här invandrarvolymerna Den här definitionen är här viktig när man sedan räknar. Och den första biten när man ska konkretisera det är ju då det här med pensionerna och ni vet hur det är med allmänna diskussioner. Även personer som då är utbildade och ska kunna lite grann drar till med de här fantastiska grejerna med att vi måste ju ha invandrare för att betala våra pensioner. Och då frågar frågan hur har de tänkt då? Ja, alltså det finns ju en gammal tradition och den är ju den att man tittar på när pensionssystemet infördes i Sverige. 1913 när vi fick folkpension i Sverige vid 67 års ålder. Då var medellivslängden i Sverige 57 år. Då kan ni förstå hur många pengar det är per de som arbetar. Det räckte med att folk satte av några procent extra så hade ju de här fåtaliga pensionärerna en folkpension. Men sen, vad händer? Och det är samma sak som hänt i Sverige som i överallt annars. Livslängden ökar, pensionerna ökar, men folk är inte så jävla benägna att betala högre skatt. Vad gör då politikerna? Jo, man tar ur löpande penninginbetalningar till pensioner och ger till pensionärerna. Och sen så säger man att ni har en fodran på systemet. Man får pensionspoäng eller några såna här saker som då eventuellt kan bli till, till reda pengar. Och ett bra exempel för att liksom förstå den här mekaniken, och det här är inte speciellt för Sverige, utan i hela Europa så har man ju sådana här system där pensionssystemen netto och jämt hänger ihop. Man får in precis så mycket pengar som man sedan måste betala ut löpande. Många system har urus likviditet, Och så bygger man upp en skuld och säger att dina barn får betala för din pension och så säger man att ja, men mina barns pension då? Ja, de tar vi putta vidare till barnbarnen mm. Och sen stiger ju medellivslängden hela tiden I Sverige så ökar livslängden ungefär 45 dagar per år Det här betraktar man fortfarande som en oförutsedd händelse i pensionen. Hur ska man då hantera det? Den enkla mekaniken är egentligen så här att det finns då, Man har 20 barnår, 1, 0, till 20, ungefär 45 år som yrkesarbetande och sen 15 pensionärsår. Då kan man säga att man har 80 år som man tär på resurserna i samhället och annat, privat och offentligt. Och sen har man bidragsår, ungefär då 45 år om det går bra. Och Ska man runda av det här kan man säga att det blir lite studier, och det kan bli en och annan svacka, en sån här between jobs och det kan hända lite andra saker. Men i stort kan man säga då att det är 40 stycken närande år och 80 stycken då konsumtionsår. Och då kan man säga att välfärdssystemet i stort i Sverige då bygger på att man har relationen 2-1. till ett. Skulle vi börja och göra istället att vi börjar vänta med att börja jobba till 30 år och sen pensionerar oss vid 60 och lever till 90 Då får vi en proportion på 3 till 1 Det är inte hållbart med det nuvarande systemet utan då pajar ju det och då får man göra om det i grunden Och ett sånt här system är oerhört känsligt va de alla är med i ekonomin antingen på närande sida eller på tärande så det här är inte som ett U-land. Då kan man ju ha 40% av befolkningen som inte är med i ekonomin i huvud taget. Utan de lever på något, alltså ungefär som en svensk torpbörse på 100 år sedan. Med självförsörjande och lite utanför systemet. Men här är ju folk med i systemet. Så den om de inte jobbar så alltså kostar folk pengar. Och i princip kan man säga att de kostar egentligen dubbelt så mycket som sig själva. Alltså dels kostar de själva de arbetslösa. Men sen kostar de ju också för att de inte försörjer sina barn och sin egen... Så att det här är ju väldigt viktigt att hålla, hålla balansen. Och det här gör man hyggligt bra. Alltså. Och när man inte gör det kan man jämföra med pyramidspel. Känner ni till pyramidspel? Ja? Och då med sista grejen någon körde det här. Det var ju den här amerikanska miljardären som heter Madoff. Han lyckas ju få folk att sätta in pengar. Sen tog han pengarna från de nya insättarna och betalade till de gamla insättarna med en rejäl vinst. De blev ju helt nöjda och sa att den här killen är ju en hel en själv. Jag sätter in 100 000 dollar och sen plockar jag ut 150 000 dollar. Börsen har inte rört sig, den enda som tjänar pengar i den här killen och han jobbar för mig. Och hur betalar han de där 150 000? Jag, har två nya insättare som betalar 100 000 dollar. Och så försvinner 150 000 då till den här som plockar ut, och sen har han 50 000 kvar, och de kanske går till egna expenses. Så att det slutar ju med att han hade då en, fått in 18 miljarder, och sen hade han då luftbalansräkning på 65 miljarder. Kol i kassa. De människorna fick naturligtvis ingenting. Och det här är en risk för pensionssystem. Men i den här frågan har faktiskt den svenska eliten visat ansvar och genomfört en lösning. Så att här måste de ju ha beröm för sitt samhällsansvar. Eh, utan de genomförde den här pensionsreformen 95 som ju är i botten är, är sund. Men man visar inte något större demokratiskt förtroende för svenska folket. För man smög ju genom den här uppgörelsen och sen var den igenom. Och sen det var ju, man tyckte ju inte riktigt att man kunde klara en demokratisk debatt och argumentera för det här sånt. utan Det här genomfördes ju att alla sa att ATP-systemet är i väst och det är jättefint. Det är ju det finaste vi har i Sverige. Och sen så, mellan skol och väg så sa man att det här går ju åt helvete och det förstår vi allihopa vad Så nu måste vi sjösätta någonting överallt. Men de sjösatte ju det här systemet. Och det svenska systemet är rationellt i den bemärkelsen att de har också en sån här, vad man kallar, kallar då för, för eh, det? Jävla livslängdsföljsamhet. Det är ett lite långt ord, men jag förstår precis vad som menas. Att man måste bygga in i systemet att man anpassar sig till att folk blir äldre. Man kan inte säga att det är en oförutsedd händelse. Och i princip så är det ju så här att när svenska folket blir två år äldre så behöver man skjuta upp pensionsåldern ett år. Va? Då får vi lite längre arbetsliv. Och det extra året arbetsliv försörjer två pensionärsålder. Vi, vi har relationen ett till två. År. Och det här borde ju alla svenska politiker kunna och förstå. För att de har ju fan genomfört den här åldern. Men när man kommer in på invandring då ska plötsligt invandran bli liksom ett... ett det blir en sån, här, en sån här pyramidspelare som kommer in och ska rädda till. För om invandraren kommer in och jobbar och betalar i pensionen så säger man att då kan, vi kan ju höja pensionen inte del. Och sen så händer ju då att invandraren blir pensionär. Ja, då måste vi ha dels en ny invandrare som försörjer den här pensionerade invandraren. Sen måste vi ha en annan invandrare som försörjer den här svenskarna som tidigare var försörjda. Ja. Och sen så måste vi kanske ha en tredje invandrare för att ta hänsyn till en livslängd vi inte kan höja sänka pensioner eller höja skatten så då är man tillbaka till det här så att man har liksom i systemet glömt bort egentligen den, den stora reform som man har genomfört därför man har inte riktigt förstått det och varje gång som det blir diskussioner om bromsen så tappar ju alla politikerna civilkuraget och säger att det här oj oj oj det här var inte meningen att pensionärerna ska drabbas och sen så pratar man till till människor som om de är oförstående barn liksom och bara reagerar spontant på vad som händer och man försöker liksom inte sälja in och förklara systemet utan istället så ska systemet räddas på ett sätt som inte räddar systemet nämligen om invandring och ett annat sätt att räkna på det här som också är viktigt va, det är att man får det här resonemanget och säger ibland så låter man som att man, för, man håller på att försvara befolkningsinstitutionen man säger att det jobbiga är med en sån här pyramid. Va? att Jag har ett syskon och två föräldrar och två barn. Men det innebär att jag har en pensionär som jag ska försörja själv. Om, jag hade, om vi bara fyra syskon, då skulle jag ju bara ha en halv pensionär. Eller hur? Och då säger man att det här finns en jättevinst med att ha en sån där befolkningspyramid som i Nigeria. Men då kommer nästa fråga. Men ja, alltså ska... Ska mina föräldrar har fyra, fyra stycken barn Så ska väl jag också ha fyra barn va? Och då istället så, Jag sparar en halv pensionär På pyramidmodellen Men jag får ju ett extra barn att försörja Jag har min fru ska ha två barn Fyra barn istället för två va? Det är ett barn extra för var och en av oss då är det bara att räkna på kostnader På offentlig sektor Och då är det väl en sån där kalkylmodell Som är från, en, från Ekberg, Jan Ekberg Som är professor och den som är Sveriges specialist på det här med hans, hans kalkyl då så, så är samhällskostnaden för en pensionär under den här tiden 3,4 miljoner Och barnet ligger på 2,2 eh, Och då ska man dessutom lägga till lite Ni vet ju alla som föräldrar Att barn kostar mycket mer än vad föräldrarna gör Föräldrarna får en blomma då då, och Barnen kostar väldigt mycket för privata pengar Så att, naturligtvis så är det så att Ett barn kostar väldigt mycket mer Än en men det här kommer ju också bort och så börjar folk fundera på en annan befolkningspyramid som är fullständigt oansvarig i ett globalt perspektiv, fullständigt ovillkommande för ett svenskt perspektiv, men det finns i den här frågan så börjar alla tala om eh, expansion och fler och fler. Eh, om jag går vidare till arbetskraftsinvandring som nästa fråga så kan man ju säga att här, eh, här har det hänt en förändring och det är en, på gränsen till i alla fall en politisk meningsskiljaktighet eh, inom etablissemanget. För det var ju de borgerliga regeringarna som genomförde den här arbetskraftsinvandringsreformen två tips notta, med, med stöd av Miljöpartiet och den socialdemokratin och vänstern var emot vid det tillfället. Men efter det så har de ju blivit tysta och tysta kring det här. Och det här var ett gammalt arbetsgivarkrav som har varit, varit konstigt hela tiden. Jag minns jag var på, en, på svensk Näringsliv och hörde en presentation 2002. Där folk steg, steg upp och så hade de gjort en kalkyl över hur mycket vi hade outnyttjad arbetskraft i Sverige. Då sa man de att det vi hade, alltså folk i passande ålder så var det ju något som är en och en halv miljon. Men det är ju folk som... Det är ju en del som har handikapp och sjukdomar och allt möjligt. Men de som har sagt att 600 000 av de här människorna är anställningsbara. De ska vi försöka få in i näringslivet. Men så det räcker ju inte. Vi behöver arbetskraftsinvandring. Och då har vi en diskussion över att om ni har en reserv på 600 000 som är gratis. Som vi måste utnyttja för att fylla det här systemet. Att då börja importera för när vi har sysslösa. Det är ju helt idiotiskt. Det, det, det kommer ta tid att få politiskt gensvar för arbetskraftsinvandring och massa snabba. <coughs> Usliga argument får man säga, att bortvåra folk. Mm. Yeah. Och om vi tittar på det så har, just, har vi inte haft någon explosion. Vi, vi har en omsättning i Sverige på, på kanske en, en, en storleksvårdning av 400 000 jobb som försvinner och så blir det också nya jobb. Men vi har ju ingen expansion i antalet jobb. Alltså I stort sett kan man säga att Sverige, Sverige har ungefär lika många sysselsatta som för 25 år sedan. Men vi är många fler, många fler personer. Och det här borde bli uppenbart. Vi alla, alla kan ju se att vi, vi har en allt tuffare konkurrens från utvecklingsländerna som blir kompetentare och duktigare. Mycket produktion flyttar ut och sen skapas en del nya jobb. Men det är ju ingen jobbexplosion. Vi har inte haft någon jobb det Men den poletten har inte ramlat ner. Den här, en grej som kom i våras det var då LOs utredning. Som är... är som inte är så tokiga egentligen och de, för, de har många bra resonemang och de har förstått en hel del saker på ett bra ja. sätt. Men de har, liksom, de har vikt ner sig i agitationsfrågan och i den stora frågan. Så att bara det att den heter, utredningen heter fusk och utnyttjande. Och då lägger man den här mera snyft biten, att det är synd om vissa invandrare, det pågår ett jävla beskäft med de här arbetstillstånden som man inte Får automatiskt. Men man ska fylla i formulären rätt. Och det är i massa sådana saker att en liten grillt med två personer De behöver extra ställa åtta personer sån här och Allt Det här är då svartbetalningar och det är ju liksom skumras. Och de som kommer hit har ju inget jobb naturligtvis. Inte kan man stoppa in tio personer i den här gryskåsken. Och det här reagerar de. men då tar man bara koncentrerar sig på fusket. Man, man ignorerar den kanske då större frågan, vad får det här för effekter på det svenska samhället och svenska ekonomin när de här människorna då kostar bidrag istället? Eh. Så där var ju liksom, kan jag säga, LO utredningen inte, inte levererat. Men det bästa de har egentligen är väl att de får ett principiellt resonemang som de har tagit från eller tagiska, utan. På ett helt korrekt sätt så refererar man till Finansdepartementet som gjorde den sån här beräknad och sa så här att man räknar lite till så så här att okej, okay, en, en invandrare som kommer till Sverige får ett jobb han ger då ett bidrag till offentlig sektor på 0,5 och det var liksom en sån här alltså räkningenhet men om vi tar en person som redan finns i Sverige en arbetslös invandrare en arbetslös svensk han ger också 0,5 överskott till i så säga, nya tidskott. Men han ger också en besparing för att han kostar inte längre minus 1,5. Och då ser de slutsatsen alltså att, att, att sysselsätta en, en, en person som redan är här är fyra gånger mer lönsamt än att plocka in en ny person. Och det är ett sånt klockrent exempel. Sen är de här siffrorna och illustrationer. Men det är en ganska hygglig bild av hur verkligheten ser ut. De återger det här från elo -sidan, men de, eh, de gör alldeles för lite då det här. Utan de, de kör det här anpassliga att man, man visar sympati för invandrare, men man tar inte i den här frågan. Och det är väl väldigt tveksamt vad socialdemokratin står i den här frågan, om man vill förändra det eller inte. Det eh, är gissning. Eh, nästa punkt jag tänkte säga någonting om, det är själva sysselsättningsdebatten. Där har vi haft en repris nu, tycker jag, med först har vi kört Anders Borg mot Österhus. Och sen har vi hört en reprisdebatt förra hösten med Magdalena Andersson och, Björn... och Anders Borg. Björn Borg. <skratt> <skratt> <skratt> och den är i princip samma grej. Och den är så här att Moderaten säger så här. Vi har ökat sysselsättningen i hundratusen. Och så svarar Socialdemokratern. Att arbetslösheten har ökat 200 000 och Sen upprepar de här, båda har refererat till TSCB och de, de, har ju, de har rätt. Va? och Då kan man tycka att vad är förklaringen? Jo det är ju naturligtvis man har fyllt på med 200 000 arbetslösen. Det är förklaringen. Va? Det måste ju varje, varje nödtorftigt insatt ekonomijournalist eller redaktör förstå. Det gör de inte, utan alltså, hur många som helst har jag läst ut hur man refererar först den ena till den och sen refererar man den andra. Sen låter man de här grejerna stå emot varandra och sen så liksom, byter man nytt stycke och pratar om någonting annat. Alltså, det, är full, det är ju faktiskt rätt groteskt. Det är ju, känns det fel. det är ju ja, jättedåligt. Jag ska kolla igen. Ja, ni, ni, förstår, ni förstår liksom ja, hur, hur tokigt det är. E men då och då så kommer ett sånt där ögonblick, det här, jag tänkte egentligen bara två citat här och det här är första. Men ni får vara uppmärksam för det här är alltså snårigt skrivet. Men det är intressant i sin snårighet. Och det här är då från förra årets budgetdokument. Då skriver jag så här. Sysselsättningsgraden enbart till följd av demografiska förändringar skulle ha minskat med drygt två procentenheter. Mellan 2006 och 2011. I själva verket minskade sysselsättningsgraden med bara 0,2 procentenheter. Detta illustrerar att regeringens politik bidragit till att hålla uppe sysselsättningen väl. Särskilt när man beaktar att den demografiska utvecklingen varit ogymnsam. Är ni med på den här? Ja, ja. Och Vad man säger i klartext text är så här att vi har haft en invandring. För man kallar det inte det för invandring. Men man kallar det för demografisk utveckling. Men som ni förstod i första bilderna. Alltså det som är en demografisk, demografisk förändring. i invandringen. Då säger man att sysselsättningsgraden. Alltså den som är så oerhört viktig. För hela svenska välfärdssystemet. Att det, att det funkar. Sysselsättningsgraden har sjunkit. Liksom då. Men. Det, nu blev det bara... 0,2 procent ner. Va? Det hade ju kunnat bli mycket sämre av demografin. Så att regeringen höll emot va? och lyckades skapa tillväxt med 1,8 som drog sysselsättningsgraden, ökade den. Och då kom ju frågan om man nu ska förbättra sysselsättningsgraden och få fram det här som Alliansen pratar om att eh, vi ska ha in arbetslinjen. Ja, hur ska det gå till? Ja, det vill ju att sysselsättningsgraden går upp. Man så här, hur kan en alliansregering som satsar allt på arbetslinjen, om man har chans att öka sysselsättningsgraden med 1,8 procent, då har man ju gjort någonting som märks och som förmodligen imponerar på väljarna. Istället kabblar man bort den mot den här, som man nu säger, då, den, den ogynnsamma demografiska utvecklingen. Men det här var ju några ekonomer som satt och skrev. De var ju inte liksom uppdaterade på att det, att det är fint och lönsamt med en demografisk studie. Men det är ungefär så här man tänker. Att man jobbar i motvind eh, utom något skäl för att man betraktar det här som någonting som man egentligen inte kan diskutera. Utan vad man ska diskutera när man diskuterar invandring och sysselsättning. Det är ju under sysselsättningen av invandring och det man inne på integration och rasism. Och Alltså en massa andra bifrågor. Men man kan liksom inte koppla det till de, de väldigt viktiga frågorna. Att det är inte bara frågan om att människor ska vilja ta arbete eller vara kompetenta. Det måste också finnas en efterfrågan på arbete. Och efterfrågan på arbete är ju inte tillräckligt stor för att sysselsätta alla människor i Sverige. Och det blir ju sämre och sämre om man liksom fyller på arbetslöshetskön. Detta om... Och med, alltså de här feltänken då. Och sen när man kommer då till kostnadskalkyler. Här blir det lite lite mer siffror. Va? Men då är grundgrejen är här att Jag nämnde tidigare Jan Ekberg. Han är liksom lite emeritus. Och den som håller på. Han har ju haft som jobb egentligen. Och räkna på det här i flera decennier. Eh, men det är lite konstigt med honom. För att han går han, han, att hans sista utredning grej var ju då att, att invandringen går back. Med två, med två procent av BNP och en ungefär så närmare 60 miljarder per år men det vi tycker, där gillar inte alliansen så då har man ju sagt att Ekberg är, är inte längre vår expert 60 miljarder på vad, på vad då, så? per år han, han, ger en, han, ger en, han ger en cirka siffra här är hans högre belopp för att han har lite annat, man, kanske ska man inte räkna in försvaret kanske ska man göra någonting annat, ska man räkna på inkomstsidan, utgiftssidan en, en del teknikaliteter kring det. Men han ligger, en, han ligger där. Ä, och nu är han avkvaliterat som expert. Och det får man väl säga. Att det väldigt, de har ingen ny expert. Faktiskt. Det, det, väldigt, det, det enda är väl precis som man gjort i Ullenhag. Som har sagt att vi talar inte om tiotals miljarder. Och det betyder möjligtvis att det är 19 miljarder. Jag? Att det blir inte tiotals. Utan alltså, inget, inget plural s på tiotals. Och det är ju inte mycket att hålla i. Min egen då har jag varit att jag har, det som varit, jag har plockat fram alla transfereringar. För det ser man ju när man har fått arbetslöshet. Alla sådana här bidrag, bostadsbidrag, allting går ut på personer. Så det, där vet man vad folk har fått. Men det som är känsligt och svårt är när man ska fördela offentlig konsumtion. Och då är frågan hur man ska göra. Och han är inte fiende fientlig mot att, att liksom kvota upp. Så han kvotar upp exempelvis. Han ger invandrarna då istället för ett så får invandrarna två som viktning. När det gäller eh, arbetsmarknadsåtgärder exempelvis. I en tidigare utredning hade han då 1,5 för kriminalitet. Alltså han drog. Men det, bara, det tog han bort i sin sista utredning. Men jag gör ju då vissa justeringar. Då räknar jag med en faktor två på, på, på kriminalitet. Och bakgrunden är ju då att invandrarna man ner i kriminalitet va, ligger på 2,5 med svenska. och när det gäller grova brott så ligger man på 4 så att det finns ju här finns en massa merkostnader folk kostar som liksom, att vi sitter i fängelse och, och, och allt och sen ligger jag på brygsamt lite 1,25 på lite skogkostnader och en del andra och fotbollskostnader. Och, och, och, och, och, och, och, och. och sen och sen tog det här med med barn från blandade familjer. Så att, gör man de där justeringarna, då är jag uppe då, med motsvarande hans siffra upp i 3% av BNP. Och det var då här 2006 som vi började räkna på. Det var alltså 5 miljarder. Men det är inte någon jättestor, jättestor skillnad. Och sen har jag ytterligare en del tekniska frågor. Att han, hans modell, den som jag har ärvt med honom det är att man fäster väldig avsikt vid det året man räknar. Om folk är pensionärer eller inte. Man, man hugger liksom ett tvärsnitt på en viss tidpunkt. Och jag tycker att det är mycket bättre att man egentligen ser ett livsperspektiv som jag börjar prata om. Man tänker sig 80 år och, och börjar man titta på någon grupp och så säger man att det här är ju jättebra. Vi har en ny invandrargrupp som är bara 35 år i snitt. De drar inga pensionärskostnader. Men man måste ju se liksom ett, ett livsperspektiv. Sen finns det andra rapporter som kanske förtjänar att säga något. Då. En var ju då den här OECD-rapporten som ni kanske hörde om i våras. Och den rapporterade ju media väldigt mycket. sen För första omgången då så fick man till att det var plus 0,2% av BNP. Eh, det som man lite mer, då så finns det då ytterligare tabeller va, längre bak. Och då är man nere på minus 0,57. Eh, det räcker inte. Eh, 0,57 av Bnp. Ja. Bnp ligger på ungefär 3 miljarder, 3000 miljarder. 1% 30 miljarder. 0,50 50 till 50. Och det här, men vi är allvarligt för idag att man uppmärksammar och det var en grej som jag närmare kommenterade att är det var konstigt med den här kalkylen för att när man tittar på vad invandrare kostar och svenska kostar så visar att invandrare går ett överskott och svenska går ett mycket större överskott. Och då frågar man så här. Hur bra går inte svenska statskassan egentligen man. när pengarna rasar in? Invandrarna och svenskarna. Och sen ser man de här åren som de höll på. det var det dessutom ett år med de undersökning, det var 2009 man. där BNP sjönk första kvartalet. Och Sverige gick fortfarande med vinst offentliga kassa. Ja, det är tveksamt. Ja, då gjorde jag bara en nollställning och sa att det får vi räkna med att vi att har ett normalt resultat där det här går ihop. Och gör man det, ja, då hamnar man ju nog på att invandringen hamnar upp på 1,7% back. Utan det här är en sån där kalkyl, liksom där man inte tar med alla kostnader. Och det är jättemycket kostnader som man inte tar med. Den värsta, det är lite polemiskt, men, men, men de har ju faktiskt skrivit det själva. Det här är en ny sån där mening som ni får, ni får liksom begrunda för den är inte liksom självklar då har de en fotnot där de skriver så här och deras grundanalys redan de kallar här för the baseline, the baseline analysis då skriver de så här jag tar på svenska för att det är tillräckligt komplicerat komma hit ändå. att grundanalysen tar inte hänsyn till kostnader för asylsystemet därför att de asylsökande är inte migranter utan då med kandidater till migration. Mm. Mm. Jag säger om den? Mm. Mm. Candidates for migration. Mm. Och då kan man ju känna att här, nu börjar vi ju. prata om sannolika och möjliga urvåtar och så vidare. Va? Eh, vad är en sannolik asylsökande? Vad är en sannolik asylsökande? Förmodligen bli det ögonblick Förmodligen liksom pensionen får får ett, ett, ett liksom. ah, okay. uppehållstillstånd. Ja. Så är har några Vad Nej, men de, de, de, det, här en, det här är ju en det här är bara att plocka bort en post. Och, och sen fördelar man den bland de svenska skattebetalarna men inte bland invandrare. Äh, med såna kandidater så får man ju ner kostnaderna ett, ett annat sätt att räkna kategorier som man kan göra det är att man räknar på vad, vad är den här livstidskostnaden. Det finns ju folk som har gjort det. Och då har jag liksom en favorit i det här hänseendet och det är ju Maria Leisner, en gamla folkpartiledare. Hon har ju fört en avdankande tillvaro men, men har, gör, har vissa uppdrag där hon eh, får träda till. Och hon hade då uppdraget att, att göra en senare utredning för några år sedan. Och, eh, då räknar de Och hon vill naturligtvis inte tala om att se kostar pengar. Utan hennes poäng var den här, att om man inte integrerar en senare, då kostar det pengar. Och då tog hon en social från några andra ekonomer där man sa att en person i utanförskap kostar 14 miljoner. Hade de fram. Det låter rätt rimligt. Och om personen är kriminell eller något sånt, det kostar mycket mer. Va? Men utanförskap men någon aldrig bidrar, utan bara kostar va? från från vaggan till graven. Då är det 14 miljoner. Och det tyckte tog ni upp som exempel. Och den var ju till för att berätta hur billigt det är med integrationslösningarna. Men man kan använda allt man säger kan användas emot den. Så att då tyckte vi att om vi nu tittar på somolginvandring, syrinvandring och så vidare. Alltså vad ska vi då räkna med för utanförskap på den här gruppen? Alltså hur många hamnar utanför? Hur många kommer att kosta 14 miljoner? Och då kan man ju räkna fram en siffra. Då hamnar man ju på massiga siffror. Då pratar om hundratals miljarder. Eh, norska statistiska by byrån de har gått ut och räknat med en kostar. De har räknat med liksom en genomsnittlig kostnad. Så så att det är alltså inte värstningexemplen där folk hamnat till utanför. Det är en blandning mellan folk som integreras och kommer in på arbetsmarknaden och som inte gör det. Och då kommer de fram till att den standardkostnaden för en invandrare som kommer utifrån alltså europeisk invandrare är 4,5 miljoner svenska kronor, 4,1 norska kronor. Och då räknar man ju fram och då hittar man då att förra, förra årets invandring då i, eh, till, till eh, Norge kostade då 65 miljarder Och sammanlagt så tror jag, misstänker de att de har kanske då en, så att säga, en ackumulerad skuld på 1200 miljarder. Alltså, Men de har ju en, en oljefond på 4,2 2000 miljarder. Men Sverige har ju ingen oljefond. <går> och en större skuld. Och vi har dubbelt så många invandrare e Ja, mycket. Alltså 4,5 miljarder för ett helt liv då? Eller vad de, 4, 4, alltså per person 4,5 miljoner per, per individ. Ja, ah, på, på ett helt... mm. Ja, alltså på, på den förväntade på den förväntade framtiden för den där individen. Vad kostar en svensk då? Jo, situationen är ju den att om folk arbetar så förändras ju den här siffran. Så den är ju väldigt känslig för sysselsättningen. Det beror på Ja... Mm detta frågan Sen bara kanske en kort kommentar till innan jag bryter. Mm. Eh, och det är en fråga som, som jag tycker skulle ta tas upp lite mer och det är som alla nästan undviker alltså, många skriver uttryckligen så här att undanträngningseffekter bortser vi från. Och naturligtvis på en arbetsmarknad där det finns ett överskott på arbete ett håll på arbetskraft och underskott på arbete, så blir undantagseffekterna väldigt stora. Men väldigt många resonerar så här att bara liksom svenskar och invandrare blir jämlikt arbetslösa så är det inget problem. Men de här undantagseffekterna är ju alltså väldigt stora och väldigt mycket bygger på såna här konstiga resonemang som att invandrarna om man ta ekonomisk jargong så pratar man om två saker som man säger att Antingen så är ett arbete då komplementärt. Och då menar man just att, att, att om någon kommer in till halal, som halalslaktare så tar han ju inte ett jobb för en svensk. Ja. Men däremot, när han har samma kompetens och kör, säg, kör buss och sånt där, då är det ju substitut, substituerbart mellan de här. Man kan ha en svensk eller man kan ha en invandrare. Och de allra flesta jobb är ju på en arbetsmarknad är ju substituer, alltså substituerbart. Och då har man den här konstiga resonemanget att man hävdar när man ska försvara invandring. Så säger man att är, de är komplementära. Alltså, de stör inte svensk. Alltså, de jobbar i en nisch och svenskar jobbar i en annan nisch. Men sen säger man nästa gång att det är väldigt olyckligt att ha en uppdelad av Så vi ska ju integrera dem. Ja, och då är de ju substituerbara per definition. Så man, man, man hänvisar till en fördel som man inte, i sig men sen så vill man ta bort den fördelen Men man vill fortfarande ha pluspoäng. Och det här är ju då att här finns ju naturligtvis en konkurrensfaktor på Massimo områden där, där det här påverkar. Och den här substituerbarheten och konkurrensen gör ju då att det blir undanträngningseffekter. Och de är påfallande kanske ännu mer på sådana saker som bostadsmarknaden och så där. Att varför har vi skenande priser i Stockholm på, på fastigheter och Ja, är mycket i den att vi har ju en kraftfull invandring. och den är ju i väldigt hög grad, så att säga, inte invandrare från från som ska flytta till fjolkräskva, utan det är, ju, det är ju människor som kommer från utomlands. Och det här gör ju då att vi får i tryck va? vi får massor med invandrare i invandrarflorterna. Vi får svensk flykt från dem in till andra delar av stan och vi får in alltså invandrarna segregeras inte själva när de väl finns i Sverige då försöker man göra en, en bostadsmässig karriär och, man, och så men det, de nya invandrarna de pressar ju in i de här förorterna och gör dem svårare att bo och gör det att de som har lyckats lite grann och invandrare försöker ta sig därifrån så vi får ju ett tryck där det här får en massa konsekvenser så vi får undanträdningseffekter på många håll i, i svenska samhället och på något sätt så ska man låtsas i debatten som att dessa undanträdningseffekter finns inte. Och där finns ett nytt område som måste upp och ta sig ner hänsyn till när man får en diskussion om, om effekterna och inte bara utgå från att de är noll. Utan sådana som har. de hoppas ju då istället att det här är en av berikningseffekter. Att det här händer saker runt omkring som är positiva. Men det är väldigt svårt att se några sådana möjliga mot sådana möjliga effekter. Utan, naturligtvis finns det en konkurrensfaktor. Det vet ju alla ni som i den mån man, man söker ett jobb. Att, att Är det ett par andra personer som söker samma jobb. Så minskar ju ens möjligheter att få jobbet. Och att få ett, ett jobb med en bra lön. Utan konkurrensen påverkar ju både ens möjlighet att få jobbet. Och lönenivån. Alltså, det är ju en självklarhet för en ekonom i tillgång och efterfrågan. Men här låtsas man som att tillgången och efterfrågan är, är liksom delade. Så att det finns en invandrarmarknad och en svensk marknad. Men vi har ju faktiskt en arbetsmarknad som interagerar med varann. Och då får ju invandrarna en massa undanträngningseffekter på det svenska samhället. Nu var jag ta min tid. Ja. Bra. Eh, bara en sån sakupplysning... Andelen sysselsatta med utlandsfödd bakgrund det ligger på 21 eller 25 procent va? Alltså utlandsfödda deltagare i svenska arbetsmarknaden är färre, förlåt, ja. 20, 21 procent färre ungefär. Är det till och med någonstans nej, 25? I, nej, alltså, 20. nej, jag skulle säga att den bästa... ju med de här, men jag tycker ja. att den bästa siffran va, är att man tar dem som den ålder som ska jobba. Och det är alltså 2065. Men när man börjar driva med siffror då förlänger man det här så man får med en massa svenska pensionärer. Då blir inte skillnaden så stor. Men, ja, så det här är mycket manipulation. Ja. Yeah. Men tar man 20-65 år och jämför med utomeuropeiska invandrare och svenskar, mm. då får man en skillnad på 33% i sysselsättningsgrad. Mm. Det är fruktansvärt mycket. Alltså. Det kostar otroligt mycket. Det kostar, ja, det är ju yeah. liksom här, Och det, det är liksom, man kan säga, när, när tidskriften Economist, de valde Just. Det är en jämförelse med 2064. 64. Men alltså vad menar ni med det? Ja, jag är upp med händerna, vänta nu. Det är två där borta.